Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Wa salatu ala rasulihil amin Nabiyina Muhammadin Sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in Rabbi syrahli sadri Wa yisirli amri Wahdul uqdatan min lisani Yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Yang telah mengurniakan kita kesempatan Dan kekuatan untuk hadir lagi Bersama dalam syarah Hiliyah talib al-ilm Ataupun akhlaq pencari ilmu dan moga-moga uh, Allah merahmati semua yang hadir pada hari ini Begitu juga dengan penonton-penonton yang melihat Menonton daripada rumah di luar sana Dan moga-moga kita akan mendapat faedah yang besar Daripada kuliah ataupun syarahan kita pada hari ini Dan kita masih lagi dalam uh, akhlak pencari ilmu Yang mana sebelum-sebelum ini kita telah membahaskan banyak Daripada etika-etika Akhlak-akhlak seorang pencari ilmu dan uh, kita akan teruskan lagi Yang mana pada hari ini kita akan Menyambung lagi Belajar lagi beberapa adab Yang berkaitan Yang perlu ada pada diri kita Sebagai alib al-ilm Ataupun pencari ilmu Dan uh, seperti biasa Kita akan teruskan lagi Dengan uh, bacaan daripada kitab tersebut Fabbat Bismillahirrahmanirrahim Berkata Syedif Akal Abu Zaid Pertanyaan dengan baik Tidaknya berpunggang pada etika bertairak seperti pertanyaan yang baik dan mendengarkan Memahami dengan benar jawapan yang diberikan Dan awas perhatian pilih kamu di sudah ada jawapan ini Jangan sampai mengatakan Tetapi Syekh Munam berkata saya Sekian Maka yang tersebut tidak sopan dan mengadu doba antara satu ulamak dengan ulamak lain Maka luas adalah Dan jika kamu harus lakukan ini maka jelas sekali Dalam pertanyaan Katakan aku pendapatmu tetapkan luas seperti Tanpa luas bukan Hari ini kita akan mengambil satu lagi adab Yang sangat penting dalam kita menuntut ilmu Yang mana ia berkaitan dengan bagaimana kita bertanya kepada guru kita Dan sebagai seorang penuntut ilmu Kita tidak boleh lari daripada bertanya Sebagaimana yang Allah suruh kepada kita dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebut A'udzubillah minasyaitranirrojim Fasalu ahla dhikri in kuntum la Allah bagi tahu tanyalah kepada orang-orang yang mengetahui kalau ada benda yang kita tak tahu. Maka bertanya ini satu benda yang sangat penting dalam hidup kita. Malu bertanya sesat jalan. Sombong untuk nak bertanya sesat jalan juga. Dan inilah yang telah dipesan oleh para ulama rahimahullah. Dalam antaranya dalam uh, sebuah bait syair yang uh, mereka sebut Iza kuntala tadri, walam takubilladhi yusa'ilu mayyadri, fa'kaifa idhan tadri. Iaitu maksudnya, kalaulah kamu tidak mengerti, walam takubilladhi, dan kamu tidak pula bertanya, bagaimana entah kamu mengerti? Begitu juga kata para ulama' rahimahullah, alaysa minal balwa bi'annaka jahilun, wa wa'annaka la tadri bi'annaka la tadri. In kunta la tadri falastaka man dara. Fa fakaifa idan tadri bi annaka la tadri. Maksudnya maksud dia dia ulama nak bagi tahu bukankah satu malapetaka? Kalaulah kamu seorang yang jahil, kita tak tahu, tak mengerti. Dan kemudian kita tidak tahu yang mana kita tak tahu. Kalaulah kamu tidak tahu, maka kamu tidak akan sama dengan orang yang tahu. Maka bagaimana orang yang tak tahu nak tahu? So, itu antara baik-baik syair yang disebut oleh para ulama Yang nak menekankan kita tentang kepentingan untuk kita bertanya Maka ulama menyebut lagi Ta'allam wa kun wa lil lil'ulumi Wa ma qad naba ilmuhu an kasal Fa'inna su'ala shifa'ul a'i Wa kam hayratin natajat an kasal Iaitu ulama sebut ta'allam, belajarlah Wa kun wa lil lil'ulumi dan jadilah orang yang mantap dalam pengajiannya wama qad naba ilmuhu ankasa apa-apa yang tersembunyi daripada pengetahuan kita yang kita tak tahu maka bertanyalah fakam hayratin natajat ankasa betapa banyak musibah-musibah yang jadi ni disebabkan kita malu nak bertanya maka bertanya ini sampingan yang sangat penting dalam kita menuntut ilmu tetapi dalam bertanya juga ada adab-adab dia bagaimana kita nak bertanya kepada guru bukan sebarangan kita boleh pakai tanya kerana kalau kita silap tanya maka kita mungkin di, dianggap sebagai penutup ilmu yang tidak beretika ataupun tidak berakhlak. antaranya yang disebutkan bila mana kita nak bertanya kepada guru kita dinasihatkan kepada kita pertama sekali untuk nak mendoakan dia sebab so, itulah kalau kita dengar soalan-soalan Dalam kuliah-kuliah yang -kuliah Arab Mereka akan sebut Starting dengan soalan ni Ahsanallahu ilaih Ahsanallahu ilaih Paduluhi syekh Maksudnya dia mendoakan kepada syekh dia dulu Semoga Allah buat baik kepada kamu Barakallahu ri Macam-macam Barulah kemudian dia bertanya Dan bila mana dia bertanya juga Dia bertanya dengan usulub yang baik Janganlah uh, usulub bahasa tu macam Bahasa gangster tanya Ada juga orang buat-buat tanya semata-mata dia bukannya nak tahu tetapi sebenarnya dia bertanya untuk nak tujuan tertentu untuk nak menempelak guru tersebut ataupun sebenarnya dia tak mahu dah, dia tak bukan nak dengar jawapannya tetapi untuk nak hentam guru tersebut maka ini semua bukan daripada akhlak yang dan yang kedua bila mana kita dah bertanya kepada guru kita dan guru kita menjawab pula, maka sebaiknya kita mendengar jawapan tersebut dengan memberi perhatian yang sepenuhnya ada orang dimile dia tanya bila kita jawab duduk, penikiran duk pemikiran dia duk fikir soalan seterusnya soalan seterusnya dia tak bagi perhatian kepada jawapan kita Hari Barui Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama lagi kita dalam episod yang ke-8 Dalam Syarahilya Talibul Ilm Ataupun akhlak Pencari Ilmu Yang mana kita dalam perbahasan ini Kita masih lagi dalam membahaskan tentang Adab-adab seorang penuntut ilmu Dan seperti biasa insyaAllah kita akan bacakan Matan daripada kitab ini Yang akan dibacakan Fadda Bismillahirrahmanirrahim. Kata syiq Abu Zaid, muzakar ilmu. Nikmati saat-saat muzakarah bersama orang-orang yang bidang kerana dalam berbagai kondisi muzakarah lebih unggul daripada pembelajaran. Mereka kecerdasan, menyaksikan dasar ilmu Semua ini dilakukan secara profesional dan penuh perhitungan serta menjunjung kesaliman. Ribuan dan tidak perlu disebut. Maksudnya kita sebagai talibul ilm yang paling utama buat kita ialah jangan lupa untuk kita selalu bermuzakarah. Iaitu kita selalu mengulang kaji apa yang kita belajar. Jangan ingat ilmu ini sebuah produk ajaib. Yang mana kita boleh ingat, kita boleh faham tanpa kita ulang dan tanpa kita nak nak try to mengkaji, itu semua ilmu ini tak sebegitu. Kalau kita tak mengulang kaji, kita akan lupa. Sama juga seperti mana kalau kita menghafal Al-Quran. Jangan ingat kalau kita hafal Al-Quran, kalau kita tak usaha, kita tak ulang, maka kita tak mampu, maka kita akan ingat. Dan mungkin macam ramai yang tertanya, mungkin orang ingat bila mana seorang tu hafal Al-Quran dengan baik, dengan dahsyat. Uh, maka kadang-kadang orang ingat sebab dia genius. Tetapi di balik tabir tu, orang tak nampak usaha yang dilakukan. Yang mana kalaulah hari ni kalau kita mengulang satu-satu ayat tu 15 kali pun kita dah rasa penat Tapi mungkin kita tak tahu mereka di belakang sana Ulang berapa ratus kali untuk satu ayat Sampai mereka mencapai tahap apa yang kita lihat Jadi ulang kaji ini Ataupun kita mengulang kita mengulang murajaah dan mudah karah ni Satu kewajipan bagi talibul ilm Dan kita tak boleh nak abaikan Jangan kita belajar, kita tinggal, belajar, kita tinggal kerana apa memori kita ni dia punya sifat dia ialah pengkhianat dia akan berpaling tadah daripada kita bila mana kita tak ulang dia kita tak tangkap dia kita tak grab dia berkali-kali dia akan merajuk orang kita dan dia akan pergi sebab itulah selalu ulang dan para ulama sebut idza lam tuzakirzul ulumi biilmihi wa lam yastafid ilman nasiya ma ta'allama فكم جامع للكتب من كل مذهب يزيد مع الايام في جمعه عما يمسوج اذا لم تذكر العلوم بعلمه kalaulah orang yang belajar ini dia tidak mengulang kaji apa yang dia belajar dan dia tidak mendapatkan manfaat pun daripada apa yang dia belajar nasiya mataallama dan dia akan lupa apa yang dia belajar berapa ramai orang yang gairah untuk nak mengumpulkan kitab membeli kitab semata-mata tetapi makin bertambah kitab-kitab dia Makin bertambahlah kebutaannya Maksudnya makin bertambahlah kejahilannya Sebab dia beli bukan dia nak ulang Bukan dia nak baca Begitu juga dengan ilmu Kita belajar tapi kita tak ulang kaji Sama macam mana orang yang beli buku Tapi dia tak mau baca Mungkin sekali baca pun tak cukup Sometimes kena berulang kali Kita tengok para ulama' dulu Dahsyat kalau dia ulang kaji Abu Zur'ah rahimahullah demi untuk nak mencari status seorang perawi bernama tak silap saya Ibnu Wahab yang mana sampaikan dia baca 80000 hadis lelaki tersebut untuk nak tengok adakah hadis perawi tersebut boleh diterima ataupun tidak dan akhirnya dia kata aku dah baca 80000 hadis fulan dan aku tidak mendapati dia melakukan kesilapan maka fulan adalah fiqah maka dia adalah orang yang boleh dipercayai unimaginable kita nak baca 80000 hadis kalau kita nak baca 18 hadis pun kita rasa dah mengantuk dah ini dia boleh spend time macam tu tetapi para ulama rahimahullah dia happy dia gembira bila mana mengulang kaji dan bermuzakarah itulah keinginan mereka kita tengok misalnya kisah para ulama dulu seperti Abi Zurah tadi yang kita sebut Abu Zur' al-Razi meninggal tahun 264 Hijrah dan sahabat dia Abu Hatim al-Razi meninggal tahun 277 Hijrah yang mana mereka berdua ni bersahabat bersama dan selalu mengulang kaji pelajaran yang bersama dan sampai satu tahap ni diceritakan oleh anak kepada Ibn Abu Hatim iaitu Ibn Abi Hatim yang meninggal tahun 327 Hijrah yang mana dia bagi tahu ayah dia bercerita kepada dia satu hari tu kami aku dan Abu Zur'ah ah, sahabat aku ni sedang mengulang kaji pelajaran diulang dini tentang ilalul hadis tentang perbahasan tentang masalah-masalah hadis dini cakap macam ini dini cakap macam ini ini masalah gini dhaif itu ini sampaikan mereka berdua ni terlampau asyik terlampau seronok mengulang kaji bersama sampaikan Abu Zur'ah bagi tahu dia kata ma maqal lam yafhamu hada ma a'zamu man yafhamu hada dikata betapa sikitnya orang yang boleh faham apa yang kita bahaskan ni Dan tak ramai orang yang boleh Memahami dan buat macam mana yang kita Buat sekarang ni, sebab dia nak kata Tak ramai orang mampu Mencapai that level punya discussion Sampai yang dia kata, aku dan Abu Hatim je Sampai kan dia kata, aku tak Taulah kalau one day Aku ada satu masalah yang aku tak faham Lalu, aku pun Bertanya kepada orang Tetapi aku tak dapat jawapannya Dan kau pula tak ada, sahabat aku ni Tak ada Aku tak tahu macam mana aku nak merawat aku punya jiwa ni Maksudnya Tak ramai orang yang sepawa macam tu Yang boleh bermudhakarah dan diskusi Tahap macam tu Sebab tu kalau kita nak mengulang kaji Pertama sekali sama ada kita mengulang kaji Dengan diri kita sendiri Kita baca dulu sorang-sorang Kira-kira -sorang, kita catat Dan kemudian kita ringkaskan Kita try fahamkan Dan kemudian kita selesaikan satu-satu masalah Kenapa pendapat ini mengatakan haram? Kenapa pendapat ini mengatakan sunnah misalnya? Lalu kita ambil dalil-dalil uh, yang bersangkut paut, kita study, kita analisis, kita kaji, kita bertanya kepada ustaz-ustaz guru-guru kita. Bila mana kita faham, kita cuba bermuzakarah pula dengan sahabat kita. Mungkin dia ada sudut pandang yang lain. Kita ber ber ber kata berdiskuslah dengan dia, tapi bukannya kita bergaduhlah. Bukannya sampai tahap uh, oh macam si terima pandangan aku dan ini pernah kita tengok bila mana tempat-tempat saya belajar dulu sometimes lah ada orang-orang yang bila mana dia berdiskusi dengan sahabat dia bila sahabat dia tak boleh terima apa yang dia bagi tahu sahabat dia tak boleh nak terima hujah dan dalil yang dibawa dibangun marah lepas tu kita kata relax relax relax ni ini yang diskusi ilmiah dia kata fulan dia ni tak mau hak dia ni tak mau kebenaran aku dah cakap dalil pun dia tak mau terima sebab tak semua pandangan orang sama Mungkin disebut tentang dalil tersebut Tetapi macam mana orang Pihak yang lain memahami dalil tersebut lain Dia ada asal dia, dia ada kaedah dia tersendiri Sebab itulah para ulama' juga ber, berkhilaf Dalam banyak masalah Disebabkan mereka berbeza Dari sudut pandang dalil-dalil yang ada Kadang-kadang daripada satu hadis Mereka faham satu mengatakan wajib Dan satu lagi mengatakan sunnah Berdasarkan kepada hujah-hujah yang mereka ada sebab itulah penting untuk nak kita Muzakarah Bersama dengan Sahabat kita Dengan mereka yang Ada keahlian dia Janganlah kita mencari orang yang tak pandai Dan kita muzakarah dengan dia Kemudian kita rasa syok sendiri Kita rasa kita betul lah Cari orang yang boleh membuka kebenaran jalan kita Spend sometimes, Spend Bagikan masa kita Ulama' dulu Bila mana yang disebutkan mereka Membahagikan malam mereka kepada tiga bahagian Satu bahagian untuk nak bermudhaqarah satu bahagian untuk nak salat malam satu bahagian untuk tidur kita hari ini satu per tiga tidur dua per tiga tidur tiga per tiga kita tidur empat per tiga tidur lima per tiga tidur memang tidur ini satu benda yang nikmat tapi ialah banyaklah masa kita dihabiskan berbanding dengan para ulama' dulu yang selalu bermudhaqarah maka mereka mendapat faedah yang banyak dan kita pula hanyut dan insya-Allah kita akan kembali dalam segmen yang seterusnya masih lagi dalam syarahil yatilul ilm akhlak pencari ilmu kembali sebentar lagi behind the scene oh terus tak minum lagi Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam segmen yang kedua, dalam episod yang ke-8, Syarahillah ya Talibul Im dan kita akan mengambil tentang adab ataupun akhlak yang seterusnya yang perlu ada bagi pencari ilmu akan dibacakan oleh Father Syekh Aiman Pencari ilmu hidup di antara kitab, sunnah dan ilmu-ilmu kedua-duanya Keduanya, ibarat dua sayap bagi seekor burung Hati-hatilah dengan sampai saya menjadi besar Seorang majlis ilmu tidak akan menjadi seorang yang ahli dan profesional bahkan hingga untuk masuk ke lebar jarum, Jika ia tidak menggunakan semua Alat yang diperlukan setiap bispek ilmu yang ditekuinya Dalam fikih harus disertai, usul fikihnya Dalam hadis, riwayat dan lirayahnya Demikian seterusnya Jika tidak, maka tidak perlu ia melalakkan itu. Allah SWT berfirman اللَّذِنَا berfirman: مُنْ كِيْتَا رِيَا سُلُنَا مُحَقَّةِ لَا مَتِهُ قُلَا إِلْا إِلْا إِلْا إِلْا إِلْا wanajir bi faudai takul khasirun dari sini di akhir pelajaran bahawa seorang pencari ilmu tidak boleh meninggalkan satu disiplin ilmu jika dia meyakinkan dan menguasai ilmu. Sebagai seorang penuntut ilmu, kita perlu mempunyai dan perlu berpegang kepada dua prinsip asas dalam agama kita. Yang mana penulis menyebut bahawa kedua-dua unsur ini merupakan umpama sayap bagi kita. Kalau Salah satu daripada sayap ini tak ada ataupun cedera maka ia akan mengganggu kita punya kestabilan. Kita punya perjalanan iaitu sayap yang kanan sayap al-Quran dan sayap di kiri sayap as-Sunnah. Dan inilah kedua benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Irbab bin Sariya riwayat Ahmad. Yang mana Irbad bin Sariyah sebut khathabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan zarafat minha al'yun wa minhal minha alqulub. Dia kata satu hari Nabi sallallahu memberi peringatan kepada kami dengan satu peringatan yang mencairkan hati kami yang membuatkan air mata kami bercucuran. Sampaikan kami ingat itu adalah khutbah ataupun ucapan akhir yang mana ucapan peninggalan Lalu kami pun bertanya kepada Rasulullah wasallam, "Buasiatkan kepada kami sebab kami melihat kamu nak macam seolah-olah nak bagi ucapan selamat tinggal." Lalu Nabi sallallahu wasallam bagi tahu, dia kata "Tarakhtukum 'alal bayda lailaha ka la yazi'u anha ba'da illa hali. Aku meninggalkan kepada kalian satu petunjuk yang cerah terang benderang yang mana malamnya juga seperti siang cerah dia. Tak akan tak akan menyimpang tak akan tergelincir orang selepas daripada aku melainkan mereka ini akan musnah. Huna Nabi Sallallahu sebut, "Wa may ya'ish minkum fasawfa yaraktilafan katira." Siapa yang yang dipanjangkan usianya selepas kamu ka kamu akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi tahu, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir min ba'di." Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun selepas sepidaku. Tamsakū biha wa'udū 'alayhā bin-nawājid. Peganglah dia dengan sekuat-kuatnya dan gigitlah dengan gigi-gigi kalian. Jangan lepaskan itu tersebut. Ini adalah sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita nak berpegang yang mana Allah sendiri dalam al-Quran sebut dalam banyak firmanya Allah sebut bahawa apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdahkan hadis Nabi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebahagian daripada wahyu. Allah sebut wa ma yantiqu 'anil hawa in illa wahyu yuha. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdahkan itu bukanlah satu satu benda yang disabdahkan atas dasar hawa nafsu tapi adalah wahyu Allah. Dan Allah perintahkan untuk kita taat kepada Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladhina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Allah tidak menyuruh kepada taat kepada Allah sahaja tetapi perlulah disusuli dengan perintah kepada Nabi SAW dan kemudian untuk nak memahami sunnah Rasulullah dan kalamullah kita tak boleh lari daripada kalam para ulama. sebab para ulama mereka adalah pewaris ambiyak lalu kita kena cuba untuk nak memahami kalam para ulama. janganlah kita berkata dalam sesuatu masalah yang mana tidak ada ulama yang berpandangan sedemikian dalam bab tersebut Itulah pesan kepada guru, kepada murid, kepada Imam Syafi'ah al Imamah Ahmad bin Hanbal yang meninggal dunia pada masa Hijrah. Yang mana dikata iya, antara berbicara dalam masalah, ليس لك فيها Imam. Janganlah kamu bercakap dalam satu masalah yang mana kamu tiada Imam dalam perkara tersebut. Dan sebagaimana kita tahu, nak nak memahami kalam kalam Allah, kalam al Rasul, banyak disiplin disiplin ilmu yang ada yang mana kita perlu pelajari kalau fiqhnya kita perlu dalami usul fiqhnya kalau kita nak mendalami hadis kita kena mendalami ulumul hadis ilmu-ilmu hadis yang lain kerana ini semua yang akan boleh menyebabkan kita faham nak memahami kalamul rasul kita tahu dalam hadis ada ilmu riwayah dengan ilmu dirayah ilmu riwayah yang bersangkut paut kita nak pastikan apa yang kita nak faham kita nak amalkan itu sahih kita tak mau ambil daripada sumber-sumber yang dusta, sumber-sumber entah mana-mana yang tidak berautentik. Lalu kita perlukan kepada ulumul hadis untuk nak kita uh, faham kesahihan satu-satu sunnah tersebut. Begitu juga kita kena tahu tentang dirayatul hadis sebab dirayatul hadis ni inilah yang dinamakan fiqhul hadis. Kita nak memahami apa maksud di sebalik hadis tersebut jika ianya sahih dan nak memahami sesuatu hadis tersebut maka kita perlukanlah kepada disiplin-disiplin supaya pandangan-pandangan kita ni tidak bercelaru dalam satu bab kita berlanggar antara satu asas usul kepada asal yang lain sebab itulah kita memerlukan kepada ilmu usul fiqh yang mana ilmu usul fiqh digariskan panduan-panduan bagaimana untuk nak kita memahami nas bagaimana kita nak tahu hadis ni umum ke hadis ini khusus ke hadis ini mutlak ke hadis ini muqayyad ke hadis ini nasikh ke hadis ini mansukh ke kita tak akan tahu melainkan jika kita belajar usul al-fiqh. dan itulah yang disebutkan oleh al-imam ali bin al-madini dia bagi tahu ilmu hadis ni ada dua satu yang bersangkut paut dengan sanad satu yang bersangkut paut dengan fiqhul hadis dan me, kata tidak cukup untuk nak kita hanya tahu Uh, ataupun kita mahir dalam perbahasan riwayat semata-mata tetapi yang lebih penting untuk kita nak memahami hadis tersebut supaya kita boleh amalkan. Itu adalah objektif daripada mengapa kita belajar agama ini. Tapi kita pun tahu ilmu Allah ni sangat luas dan ilmu Allah yang luas ini tak mampu untuk nak kita uh, nak mampu mahir kesemuanya dalam keadaan zaman sekarang yang penuh dengan pancaroba. Itulah yang disebutkan para ulama aksara alilma wa ma ausah man alladhi yaqdiru ay yajma' in kunta labuddah lahu taliban muhawilan taltamis anfa' betapa luasnya ilmu Allah ni kalau lah kita perlu cari maka kita carilah yang paling memberi manfaat kepada kita kalau lah maksudnya dan kemudian inkunta labuddah taliban muhawilan taltamis anfa' dan apa yang paling kita rasa memberi manfaat, kita, memberi manfaat kepada kita dan memberi manfaat kepada masyarakat di sekeliling kita maka itulah yang kita cuba untuk nak kuasai kalau di tempat kita ramai orang yang dah mahir dalam bidang fiqh, kurang orang yang mahir dalam bidang hadith, kita belajar ilmu hadith kalau lah kita tengok di tempat kita kurang orang yang mahir dalam bahasa Arab, pakar bahasa Arab maka kita belajar bahasa Arab kuasai bahasa Arab, supaya kita mampu memberi khidmat dalam bidang tersebut dan itulah tugas kita sebagai penonton ilmu dan insya Allah kita bersambung lagi dalam segmen yang seterusnya yang dia o yang kata-kata ni mesti ada kalau macam peregskin kita untuk melukis kan dia sebagai jadi baru untuk kesinam citra okey ini simple Oh. Alhamdulillah kembali lagi, lagi kita dalam segmen terakhir dalam episod yang ke-8 ini dan uh, kita dalam selama 8 episod ini kita telah mengambil dan mempelajari banyak intipati-intipati yang berkaitan dengan akhlak seorang pencari ilmu yang mana ini semua sangat penting sebagai bekalan kita sebagai seorang penonton ilmu dan uh, kita dalam membahaskan apa yang telah disebutkan oleh penulis Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab Hilia Talibul'in Kita mendapati banyak sangat adab-adab uh, dan akhlak dalam kita menuntut ilmu ini Yang berkaitan dengan diri kita sendiri Yang berkaitan dengan guru kita Yang berkaitan dengan rakan-rakan kita yang berkaitan dengan ilmu itu sendiri semuanya mempunyai adab-adab etika akhlak yang perlu kita pegang dan sebagai seorang talibul ilm apa yang saya nak pesan kepada para penonton di luar sana hadirin dan hadirat semua kita sebab dalam menuntut ilmu ini kita perlu tanamkan dua perkara yang pertamanya kita belajar ini kerana nak mendapatkan ganjaran Allah semata-mata yang Allah telah sebut dalam banyak ayat dalam tempatnya. Yang mana kita nak juga ya kita nak darjah yang Allah sebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang mana Allah mengangkat darjat orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu dengan beberapa tingkatan darjat yang tinggi maka kita nak rebut ganjaran ini dan kemudian kita nak mendapat fadilat kebaikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Muawiyah radhiyallahu an dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mayuridillahu bi khairan yufaqihu fi aldin siapa yang Allah kehendaki pada diri mereka itu kebaikan maka Allah akan faqihkan Allah akan pendalamkan kefahaman di dalam agama dia dan kita hidup akhir zaman di akhir zaman yang mana kita telah kurang ramai para ulama' telah pergi ramai cuba kalau kita nak cari muhadith pada zaman ini je cuba kita hitung dengan jari jemari kita berapa orang yang kita boleh jumpa bila mana muhadith tersebut, ahli hadith tersebut meninggal berapa ramai yang boleh gantikan dia nak cari seorang yang menggantikan dia tu pun susah sebab itu kita perlu hargai. Ini semua tanda-tanda akhir zaman yang mana ilmu itu akan hilang sedikit demi sedikit. Yang mana Nabi SAW alaihi wasallam sebut, "Innallaha la yantazi'u la yanzu 'ilman yantazi'uhu min qulubil 'ibad. Walakin yaqbidu walakin yaqbidul 'ilma biqbdil 'ulama hatta idha lam yabqa 'aliman ittakhazannasu ru'usan juhalan." Faaf tau bila r agil min fadlu wa afdlu nabi bagitau sesungguhnya Allah tidak mengangkat suatu ilmu itu begitu saja menghilangkan dia mencintu jadi Daripada dada dada gitu tetapi Allah menghilangkan ilmu tersebut dengan mematikan para ulama sehingga bila mana sudah tiada lagi para ulama manusia akan mengangkat orang orang yang tidak sepatutnya Orang-orang yang mereka sangkakan sebagai ulama sedangkan mereka itu bukan mereka akan anggap mereka itu sebagai rujukan ulama umat sedangkan bukan lalu mereka ini akan memberi fatwa-fatwa yang menyimpang faddalu wa adallu lalu mereka menyesatkan manusia dan mereka sendiri tersesat sebab itu kita dihidup di zaman yang penuh fitnah dan musibah yang mana kita dikelilingi oleh mereka yang mampu mengambu, mengamburi mata kita yang kita sampai kita tak tahu membezakan antara hak dan yang batin kerana barangkali kita tertipu dengan penampilan barangkali kita tertipu dengan kefasihan barangkali kita tertipu dengan macam-macam perkara lagi maka inilah terletaknya penting untuk nak kita belajar untuk nak kita menuntut ilmu tetapi dalam kita menuntut ilmu, jangan kita lupakan pakaian kepada ilmu itu sendiri, iaitu akhlak dan adab. Yang mana kalau tak ada perkara ini, dia akan menyebabkan kita goyah. Kita mungkin syahid dalam peperangan. Sebab menuntut ilmu ini, kita tahu susah. Bila mana kita belajar akhlak dan adab pencari ilmu ini, bukan semata-mata kita belajar dari sudut, Bagaimana interaksi kita dengan guru, dengan kawan, dengan itu dan ini Tetapi kita nak menghargai nilai ilmu itu sendiri Kita nak nilai kita itu menjadi tinggi dan kuat Yang mana kalau kita tak faham tentang benda-benda ini Sebab itulah kita akan goyah, kita akan terkorban Ibnu Abbas RA Bila mana ditanya macam mana kamu memperoleh ilmu Disebut dengan lisan yang banyak bertanya dengan hati yang banyak berfikir Dengan jasad yang tidak pernah jemu dalam menuntut ilmu Kita, lisan kita tak banyak bertanya Hati kita tak banyak berfikir Jasad kita selalu malas dan jemu. Bagaimana kita hari ini nak menuntut ilmu Ini semua termasuk dalam akhlak penentu ilmu Bila mana kita merenung kisah para ulama' Kita menjumpai hadis-hadis Nabi SAW berkaitan benda-benda ni Maka itu akan menguatkan lagi Itu akan membetulkan kita Supaya kita berada dalam landasan dia Kita tidak sampai kita Tak menuntut ilmu ini semata-mata Sebab kita nak habuan ke duniaan Bukan sebab, sebab kita nak populariti. Popularity Wal Yang Nabi SAW dah sebut dalam hadis hadith ibnu Majah Man talab ilm Li yujadila bihil ulama Atau li yumariya bihil atau liysrif wujuhannas ilayhi Allah akan masukkan dalam api neraka. Siapa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang menuntut ilmu untuk nak berjidal berdebat semata-mata, nak berargue dengan orang semata-mata. Lalu kemudian dia dia belajar semata-mata dia nak pandangan manusia tertumpu ke arah dia. Populariti, Kemasyuran Maka kalaulah niat dia tidak ikhlas, maka Allah akan masukkan dia dalam api neraka. Walia'ud dan ini kita tak mau. Sebab itulah kita mempelajari adab yang mana para ulama dulu sangat penting. Mereka belajar adab ni sebelum mereka belajar ilmu. Sebab itulah sebagai ulama dulu bagi tahu, kami mempelajari adab akhlak pencari ilmu ni 30 tahun lama dia dan kemudian kami mempelajari ilmu kemudian 20 tahun selepas itu. Sebab benda ini yang paling kita tak ada hari ini. Sebab itulah kita hari ni belajar sekejap kita hadir sekejap kita tak hadir. Sekejap kita baca sekejap kita tak baca. Sekejap kita belajar ni kita rasa macam ikhlas sekejap kita tak ikhlas. Macam-macam cabaran yang di, di luar dan cabaran dalam hati kita. Sebab kita tak ada adab dan akhlak sebagai seorang penuntut ilmu. Kalaulah kita tahu tentang akhlak dan adab penuntut ilmu ini. Ini adalah pintu kita kepada ilmu. Yang mana kita boleh masuk ke dalam rumah dia dengan melalui pintu yang betul dan kita boleh keluar melalui pintu yang betul tapi kalau kita masuk ilmu dengan melalui tingkap maka kita akan dihambat keluar balik sebagaimana kalau kita belajar ilmu tanpa kita mempelajari akhlak dan adab talib al-ilm maka kita akan dihambat kita akan tidak berjaya mendapatkan ilmu yang kita hajati itu yang sangat penting sebab itulah hari ini penutup-penutup ilmu yang baru belajar mereka sudah bersifat angkuh. Ada yang bersifat tegesa-gesa. Ada yang bersifat baru berapa bulan, berapa tahun belajar. Mereka sudah berani untuk nak mempertikaikan fatwa-fatwa para ulama. Mereka sudah berani untuk nak berdebat itu di sana dan sini. Sebab dalam jiwa mereka tidak cukup bersih. Sebab tiada akhlak, tiada adab, tiada pakaian yang sepatutnya seorang penuntut ilmu itu ada dan ini sangat dikesali pada hari ini sebab itulah akhirnya kita mudah mengalah sebab itulah akhirnya kita kita tak dapat nak hadam ilmu kita tak dapat nak kuasai kita tak dapat nak faham kita tak mampu nak hafal tetapi kita mendoakan supaya Allah Azza wa Jal menunjukkan kita jalan yang lurus mengurniakan kita ilmu yang bermanfaat menjauhkan kita daripada ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan kita telah sampai di akhir rancangan yang mana kita doakan supaya kita dapat bertemu lagi dengan hadirin hadirat di sini. InsyaAllah kita akan terus bertemu. Dan di para penonton di luar sana, kita mendoakan supaya kita ada rezeki lagi untuk bertemu dalam sesi yang akan datang. Cuma kita tak tahu adakah kita akan bersama dalam slot yang sama ataupun uh, dalam pengajian yang lain moga-moga Allah memberi manfaat kepada kita dan semua yang mengikuti uh, syarah ataupun kuliah kita selama ini uh, tak tak ada apa yang kita harapkan melainkan manfaat dan kita amalkan apa yang kita telah pelajari itu adalah objektif kita dalam kita menuntut ilmu moga-moga Allah mengurniakan keberkatan kepada kita semua Aku qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Finally Terima kasih semua kita hadir Barangkali next week Sudah tiada lagi kamera-kamera Dan tak ada baju yang satu Dalam satu hari Dan kita akan merindui Kamera-kamera yang berpusing di Tapi moga-moga insya Allah ada manfaat Sebab dakwah kita ni Apa yang kita harapkan supaya kita boleh Sampai kepada masyarakat Di luar sana yang banyak Mungkin tak dapat peluang Untuk nak mengikuti yang mungkin tak ni lah jadi kita perlu kadang-kadang kita perlu berkorban sedikit demi untuk nak mencapai manfaat yang lebih besar sebagaimana seorang peniaga kalau dia jumpa tempat potensial peniagaan yang baru maka itulah kegembiraan buat dia begitu juga dengan kita sebagai seorang pendakwah bila mana dakwah kita itu sampai ke tempat yang mana tak pernah sampai sebelum itu kita akan gembira sebab tujuan kita berdakwah ini ialah untuk nak menyampaikan mesej kepada manusia sekalian. Bukan kepada orang tertentu, bukan kepada kelompok tertentu, tetapi kita tahu Allah utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ila nasikafa kepada semua manusia keseluruhannya. Maka kita nak dakwah kita sampai kepada semua orang yang dah faham Islam yang belum faham Islam, yang masih lagi half-half, yang mana belum lagi Islam, semuanya kita mau suara kita sampai. Sebab itu, kita doakan semoga Allah kurniakan keberkatan daripada selawat kita dalam pengajian kita, bukan kemasyuran yang kita cari, bukan populariti yang kita nak. Tetapi kadang-kadang Allah bagi benda-benda tu tanpa kita pinta, sebagai satu ujian buat kita. Barangkali sebagai satu mungkin boleh jadi ujian yang yang bala bagi kita ataupun boleh menjadi satu nekmat kepada kita tetapi apa pun, kita gunakan apa yang Allah bagikan kita tu dalam kita bersyukur dan kita gunakan apa yang Allah beri itu dalam ketaatan kepada dia, sebab bukan mudah ujian ni kata bila mana kita sudah dikenali hati kita, banyak benda yang kita berjuangkan, yang mana kita sebut sebelum ni macam mana kita nak ikhlas dalam berda'wah, ikhlas dalam menuntut ilmu This is the hardest thing in the world nak, nak Kita nak tetapkan syaitan akan bisik itu dan ini, syaitan akan bisik ini, itu dan ini Sama ada antara kita mampu untuk nak harumi, tepis kepada bisikan-bisikan syaitan Ataupun kita give up, ataupun kita menarik diri Tapi apa pun kita fikirkan masalahan umat dan Allah sebagainya Quran Fa azam Bila mana kita telah Berazam, kita telah bertekad Dengan sesuatu itu maka tawakal Allah Kita jalan, moga-moga Allah akan bagi manfaat Dan uh, saya ucapkan terima kasih juga kepada Semua yang hadir dan begitu juga Kru-kru daripada Astro Yang uh, sudi bersama dengan kita uh, Terima kasih Baik-banyak Moga-moga ia menjadi saham juga kepada Semua kru-kru yang turut bersama menyumbang dalam menyebarkan mesej ini, yang mana kalau dapat manfaat kepada masyarakat, masyarakat amalkan, masyarakat mendapat intipati, masyarakat mendapat inspirasi, kita insyaAllah akan mendapat saham yang sama. Inna Bissusunnah Bagitulah Sunnah fil Islami Sunnatan Hasanah. Kalau ajaruha wa ajaru man amala bhiha ilaiyumil kiamati la yang kusmin ujurihim syi'ah. Bagitulah siapa yang membuka jalan. Yang baik kepada orang Dan orang tersebut amalkan Buat dapat manfaat daripada benda tersebut Allah akan bagi kita kebaikan Daripada amalan tersebut Dan tidak berkurangan walaupun sedikit pun Sehingga ke akhir Akhir hari kiamat nanti So, begitulah Dakwah banyak cara dan cabang Setiap orang ada di punya jalan Dan peranan dia Dari Kita sebagai kita sebagai, Kita saling melengkapi Jangan kita memperkecilkan antara satu sama yang lain mereka yang berada di pentas ini ada peranan dia Mereka yang berada di kampung-kampung ada peranan dia Mereka yang berada di sekolah Di sana, di masjid itu Dan ini semua ada peran peranan dia Dan kita saling melengkapi Objek aktiviti satu Kita nak masyarakat uh, Mengikuti jalan Allah dan Rasul Itu sahaja Dan Moga-moga uh, ada kebaikan Daripada kita Dan kalau ada apa-apa soalan Nak ditanyakan Terfadal Ade. Kalau bagi saya nak sikit pasal pasal berkaitan dengan dia Oh. Okey. Soleh. saya ada dekat Facebook kan. macam masuk dalam sini tu susah sikit kami sebagai parents. Nah nah buat kat rumah anak nak create PJ je. Saya dah method yang kita forward untuk saya suggestkan buku. Okey. Uh, pertama sekali, lepas pada video viral saya dengan anak-anak didik saya tu Ramai sangat yang bertanya lah Saya pun tak tahu nak jawab macam mana Even saya dan sahabat menerima beratus call Sampai kan kita pun, ok, tak ada Suara pun dah, <tuh> lah. Ampura, dah tak ada Kadang-kadang kita nak cuba balas every setiap satu Tapi manusia ni sifat dia kurang So, sometimes kita terlepas pandang, sometimes kita tak mampu nak jawab. Beratus. Bangun pagi, oi, oh, 600 notification. Macam nak buat? Lepas tu, tapi, apa yang saya boleh sampaikan, sebenarnya, tujuan daripada video-video tu, kita nak bagi inspirasi kepada masyarakat kat luar sana, supaya mendekati balik Al-Quran. Dan, orang-orang yang membantu dalam, benda tersebut orang-orang yang share, orang-orang ini semua mereka insyaAllah, mendapat saham yang sama. Sebab, masyarakat di luar sana banyak yang masih lagi jauh daripada Quran sama ada mereka ada sebahagian yang menganggap bila mana kita didik anak-anak yang kecil ini dengan Quran dia rasa macam kita torture anak-anak tu ini umur yang tak sepatutnya kita tekankan dengan Quran tetapi disebabkan mereka mendidik anak-anak tu dengan penuh stres dan torture of course lah bukan Quran je ya, kalau dia ajar matematik pun dia ajar subjek sains pun kalau dia ajar macam tu dengan ganas dengan ini anak-anak tu sendiri akan stres tetapi kalau kita boleh pupuk minat dia itu yang paling penting sebab tu bila mana nak didik anak-anak yang kecil ni yang paling susah dia first kali kita nak fahamkan ni kenapa dia hafal Quran banyak anak-anak ni dia, kita suruh anak-anak kita hafal tapi kita paksa dia kita kata Afal. so dia takut macam oh, ulang satu satu dia pun tak tahu kenapa dia nak hafal apa benda dia hafal ni dia, dia tak tahu sebab tu dia tak boleh nak kecap tugas kita nak bagi tahu kenapa Okey, sebab Al Quran ini sebab misalnya Quran ini kita sebut ke, apa kelebihan dia. Tapi kadang-kadang apa yang kita explain pada anak-anak ni dia tak faham juga sebab tahap IQ dia masih rendah lagi masa itu. Jadi kita perlu pelbagai pendekatan nak bagi dia faham. Saya bagi tahu anak-anak darus Sidi yang saya uh, saya uh, bantu ni saya baru bantu mereka ni dalam actually baru lagi lah dalam sekitar bulan 9 bulan 10 macam tu masa tu sebelum ni sahabat saya sahabat tengok lah macam kita tengok biasa perjalanan tapi uh, masa saya datang tu diorang pun dalam keadaan yang ada yang nak rebel ada yang nak keluar sekolah ada yang dah panjat keluar pun ada yang ada yang macam dia eh, benci nak tak nak sekolah lagi. Jadi saya masa tu tugas saya untuk nak bagi dia faham balik. Nak bagi dia orang minat balik. Cabaran besar. Spend banyak time duduk dengan every single dia orang ni. Duduk dengan seorang je kadang-kadang sejam bagi peluang dia nak cakap apa dan kita try guide dia, maksud kita try coolkan dia, kita nak ni every week every week every week. Kemudian kita kenalkan beberapa aktiviti Yang buatkan dia akan seronok Budak-budak ni kita tahu Kalau kita straight forward Dia akan bosan Kita dah di zaman yang Yang bukan anak-anak kita ni Strong macam dulu Kita nak sebab dia Kita rasa dia boleh jalan Susah Ni zaman zaman saya dulu je Mak ayah risau Sebab apa? Kita asyik nak keluar je rumah Keluar asrama Nak beli komik Beli macam-macam zaman sekarang parent worried anak ni tak nak keluar rumah sebab apa? mak mobile legend apa? mobile of legend ke? mobile legend legend of mobile tak apalah tapi semua duk main ni tu tak nak keluar Dota. apa? cerita semua ada dalam ni semua anak dah tak nak keluar rumah dah jadi dia orang punya cabaran zaman sekarang ni susah bab-bab tu so kita first kali nak faham psikologi anak-anak sebab saya dulu pernah melalui berbagai fasa, kita masuk, kita sendiri gagal dulu, pernah kena sabat tahap dahsyat, luka-luka, pernah kena halau, pernah ustaz kita tak pandang kita pun, bila kita bagi salam, benda tak kisah, kita tak baca, benda tak kisah, kita baca, benda tak kisah, kita lama-lama, mudi juga, masa kita remaja-remaja ni, kita mula merajuk, kita mula fras, kita rasa macam, no, tak ada siapa, tak ada siapa yang nak bimbing kita kita memberontak jadi jadi remaja yang kalau orang nak tengok saya dulu is different lah, totally sekarang ni, kalau orang kata penuh dengan senyuman, tak adalah dulu saya seorang yang baran saya ingat lagi mak saya pernah kata, aku tak tahulah kau satu hari nanti nak macam mana, kau duk marah macam ni, siapa yang nak kahwin kau aku tak tahu, Aa, macam tu pernah sebut gitu. bahawa kita sampai tahap, pernah sekali tu Dah beli ke apa Tiket nak pergi ke Sabah Percutian keluarga Kita bergaduh dengan, dengan mak ayah Masa zaman tu Wah wah wah Tak nak pergi Tak pergi Duduk seorang-seorang kat rumah ketinggal. Kena tinggal Kena macam-macam Kita pergi sekolah pun Macam neraka Macam tu lah Jadi kita rasa macam Pengalaman daripada situ Buatkan kita tak mau Benda tu happen tu Anak-anak kita balik Kita tak mahu Diorang terpinga-pinga tak ada siapa yang membimbing sebab itu tempat yang sebenarnya saya dan sahabat saya usahakan dan sahabat saya tu banyak membantu dari sudut wang ringgit especially yang, yang, yang, yang, yang, yang kami susah nak explain is dia bukan macam satu sekolah proper yang besar sebab kami belanja sekolah tu dengan duit sendiri apa yang biaya sendiri, tak ada yuran tak ada sumbangan jadi sebab tu limited, very limited. Jadi kami hanya mampu sewa dua buah rumah. Mula-mula satu rumah. Kemudian dua buah rumah satu lelaki, satu perempuan. Dengan cuba berikan anak-anak ni keselesaan. Tak maulah dia orang macam da'i, katil tidur bunyi krek, krok, krek tidur kan. Tak boleh tidur tapi nak bagi dia keselesaan. Nak bagi di suasana yang terbaik, dia orang beli hafal Quran yang dia orang tak ada excuse. Makanan sedap. Kalau zaman saya dulu makan hari-hari ikan goreng, ikan goreng, ikan goreng. Sampai sekarang ni saya dah tobat tak nak makan ikan goreng. tak cahaya siapa yang jemput saya datang rumah tu dihidang ikan goreng saya mesti tak makan. Sebab dah lama dulu hari-hari makan benda tu. Saya ingat hari Rabu paling special makan roti kaya. Sekarang saya dah tak makan roti kaya. Petang bubu kacang, sampai sekarang saya tak makan bubu kacang. Pastu lauk apa dia panggil pindang apa singgang apa tu. Tolok tu je bagi. Sampai sekarang saya tak makan singgang, saya tak makan pindang. Punyalah tahap jemur dia So kita nak anak-anak makan Biarlah dia dapat makan yang Dia zaman sekarang kan Dia bukan anak-anak yang strong Macam dulu lagi Tapi kita terpaksa nak kena Nak faham benda tu Menyebabkan Akhirnya Berapa bulan selepas daripada tu Anak-anak tu mula tunjukkan positif Diorang dah semangat Diorang happy Dia ter, Diorang ternanti-nanti Bila mana kita datang bersama dan Kita kena spend a lot Untuk bagi hadiah Sebab sifat anak-anak ni Dia suka hadiah Kalau kita suruh je dia tak ada gift Dia pun demotivated Tapi macam-macam hadiah beli Okey siapa yang ni Kadang-kadang saya beritahu uh, Ingat uh, tengok tak video Al-Hijrah Amma kan? Amma ni Masa saya, saya sekali dengan dia orang ni Ammar ni langsung tak ada confidence Sangat penakut Dia memang gagap Dia tak berani ke depan Dia tak dia takut serba-serbi Lepas tu Kita spend time dengan dia Bagi dia confidence Lepas tu kita try Saya try aturkan satu match Dia Dengan someone Yang saya rasa dia boleh beat Dia tak ada keyakinan Orang yang lebih besar daripada dia Jadi Aturkan Dan lepas dia Dia basul dan saya kadang-kadang beli hadiah ni saya dah target minggu ni saya nak bagi hadiah ni tu ni dan ni supaya dia bersemangat jadi sebenarnya saya nak bagi tu aspek emotion psikologi ni yang first kali kena tackle sebelum kita nak tahu hafazan ni bagus ke tak bagus atau tak bagus bila mana Ammar tu berjaya kalahkan yang ni saya bagi dia hadiah lepas kita bagi dia happy ni semua dia pun tak sangka dia boleh buat dan dia mula semangat dan dia mula Lepas sampai pada tu dia mula berubah. Lepas tu sekali lagi dia berjaya, saya panggil dia the giant killer sebab dia berjaya kalahkan yang besar-besar. Dan dia happy dan dia confident. Dan saya cuba bagi dia keyakinan dan ada sekali tu saya pergi ke Dubai sekali dengan dia. Dalam sesi kuliah tu saya saya kata saya nak dia orang ni bacakan hadis tu. Saya hmm. nak ke depan dengan dia orang, bagi dia orang confident dan bagi pendedahan. Kenapa mak ayah dia hantar dia untuk al-Quran dan hadis? kita nak kata supaya ini akan jadi bekalan dia orang sebagai satu pendakwah satu masa akan datang sebab dia tak ada idea kenapa kita baca Quran online duk belajar sekolah biasa syok laki perempuan semua itu biasa jiwa dia orang remaja memang macam tu tapi kita nak bagi dia okey ini macam ni suasana dia kita bawa dia pergi ke kuliah kita exposekan dia lama-lama dia kata oh seronok juga seronok juga dia semangat sebab saya punya prinsip kita tak mau anak kita hafal Quran sebabkan takut pada kita guru ataupun pada mak ayah ni sebab one day kita akan pergi one day anak tu akan besar one day mak ayah akan mati kalau dia buat kerana kita kita tak ada dia orang enjoy ah. Ha. tapi kalau dia boleh buat sebab dia orang faham kerana diri dia orang sendiri kita mati kita tak ada kita tak urin dia boleh bawa diri dia orang seorang itu mission dia so bila dia tahu dia kena buat sendiri dia tahu kepentingan dia kita tak risau lah. daripada susah akhirnya dia ni bangun sampai bangun sendiri dah. sebelum tu masa tu ada usah-usah tu gunakan pendekatan rotan saya kata jangan rotan kalau sangat perlu rotan bagi tahu reason suruh anak murid tu defend kenapa dia kena rotan ha, maksudnya bagi dia orang faham jangan pakai sebab je sebab dia orang tak faham sampai dia orang mengadu kat saya dia kata usah saya kena rotan tak tahu sebab apa Lepas tu, baik saya Kalau saya tahu saya kena rotan Baik saya buat je benda-benda lainnya Saya kena rotan yang sama juga kan ha, Dia orang macam tu Ada yang tahap besar Saya dah tak boleh memilik je lah mat. Takkanlah kena rotan kot Sakit kot So kita Kita nak deal dengan benda-benda tu Sampai nak bagi dia orang seronok Tapi Masya Allah Masya Allah Dalam beberapa bulan tu Orang an -an Anak didik saya yang pernah lompat keluar tingkap Pernah pecahkan benda tu Toilet tu Berubah Masya Allah Bagus Bersemangat Terus nak improve Dia Benda paling susah Is kita nak keep Anak-anak kita tu Bonitibated Jadi Sebenarnya Masa saya bawa dia orang ke TV Tunisi semua Satu Niat saya satu Ada tiga Satu Nak beri inspirasi Kepada masyarakat Supaya Dekatkan anak-anak mereka Dengan Quran dan Hadith Diorang tahu Oh ada anak-anak macam ni Kenapa kita Kalau baca komen-komen yang Dekat YouTube Dekat laman Page-page apa -page, Kita baca tu Kadang-kadang kita tersentuh Ramai orang yang Tak pernah nampak sebelum ni Mula terbuka mata orang. Maksudnya anak-anak kita Selama ni kita Tapi tengok ada anak yang Masya Allah Umum -um macam ni dah Dah ni Kita nak inspire orang Dan yang kedua Kita nak Nak bagi Anak-anak ni semangat dia orang Anak-anak biasalah Dia masuk TV ni Something a big deal lah Bagi dia kan Wah aku ni famous lah Apa benda kita kata ok message ni kita famous kan kita nak bagi dia semangat so dia macam prepare dia akan try macam itu semua semangat dia orang itu saya sesuai dengan dia kita try gunakan situasi tu untuk bagi dia motivate dan yang ketiga saya nak bagi pendedahan kat dia orang one dia orang jadi pendakwah dia orang akan ke depan macam ni dia orang akan bercakap macam ni dia orang akan macam ni so jangan panik uh, biar dia orang nampak so kat situ baru dia orang seronok dia orang happy jadi bila jangan suruh dia video boleh buat sendiri dia bangun sendiri pukul 3 tu kita tak suruh pun dah. Daripada dulu kalau susah nak bangun ni bangun pukul 3 tutup jalong cinc kawan. Supaya kawan tak bangun. Biar dia seorang-seorang bangun dia seorang-seorang pandai. Kita tak paksa so, sampai ada yang kadang-kadang kita kata jumpush yang push diri relax apa tak pun nak tidur dekat lantai juga supaya dia tak boleh tidur lama. Mencentu tahap dia. Tapi itu yang first sekali. Tak ada benda tu Any kaedah tak jalan Any kaedah tak jalan Kalau tak ada Benda tu semua Dan Lepas daripada tu Baru Dalam bulan Februari Dalam bulan Februari Macam tu Baru saya start Dengan kaedah baru Daripada Surah Al-Baqarah Selama ni Diorang hafal daripada Juzuk-juzuk belakang Dan kemudian Daripada situ Dengan kaedah baru Dan diorang dah ada Semangat yang baru Dan baru Kita masuk Kita baru fixkan Problem-problem Every single one Sebelum tu, barulah Akhirnya, orang Okey Dan lepas tu, kita boleh guide-guide sikit Dan diorang dah happy dah, daun semangat dah Tak nak keluar dah, dah Itu kunci dia Kalau tak, tak mungkin Akan jadi, tapi itu cabaran Paling besar kita nak terapkan pada anak-anak Dan uh, Alhamdulillah uh, Alhamdulillah, diorang happy Jadi kita harapkan konsisten dan istiqamah Dan bukan mudah sangat susah Ada yang anak datang Saya cakap Mula-mula ada yang datang Jangan ingat semua ni macam Orang expect Anak-anak Tafiz ni mesti macam apa? Wali kan ya. Macam kata jureh kan ya. So ada yang komen tengok video yang saya tu Anak-anak bergurau Macam tu kan Jadi dia orang tak faham anak ni normal kids Tapi dia tak faham macam mana kita nak ubah Dia orang daripada sebelum tu kepada level ni don't condemn. Tapi kita tengok tu kita dah happy. Dan uh, ada yang bila mana biasalah remaja dia tahu otak dia geliga. Bukan macam kita dulu kita boleh tipu mak ayah kita. Sometimes don't dia, dia orang benda expose. Zaman sekarang ni dah tak boleh lari dah. Expose dengan dengan tangan semua. Sometimes mungkin ada yang tanya usah uh, merokok sedap tak? Ah ha, perasaan dia tu wujud so kita takkanlah eh janganlah apa ni ha, tak boleh dia akan lari ya. dia tak share kita so kita kita macam macam kawan dengan dia cakap lah, macam ok nah, rokok is uh, not bad tapi membazir lah kata tak sedap pun sebenarnya cuma rasa macam cool depan orang kita semua kita, kita nak bagi nasihat macam tu kita tak boleh cakap Nabi SAW sebutlah Allah beritahu dalam Quran wala tu <laughs> no. so dia tak jalan lah kat dia orang sangat so akhirnya dia orang pun ah, ok so dia dia willing nak share problem dia dengan kita better that way daripada dia orang share dengan siapa-siapa dengan kawan-kawan lain dengan kawan-kawan lain bagi nasihat-nasihat yang yang tak baik so biar kita jadi dia dia, dia, dia trust kita biar kita yang bimbing ni slow-slow so, dia, dia happy dengan kita once dia sayang kita once dia orang gembira kat sana jom libat. Kalau tak sebab saya tahu, saya dulu pernah tipu mak ayah, pernah tahu macam ni kita nak kelentong semua. Sebab tu kita tahu. Sebab itulah kita dulu drop dahsyat. Saya 6 tahun tak tak belajar apa-apa. Tak ada hafiznya, tak ada akademiknya, buat hal sendiri. Ponting pergi bangunan sebelah tidur, um, apa macam, macam lah Yang tak mau diceritakan. So um, gitulah serba sedikit lah. okey boleh ter ter panjanglah cuba yeah. ya oh, okay carrying 55 it's uh, is not dia bukan too complicated sebab yang paling penting paling penting mesti kena ada first sekali masa masa tu mesti kena ada kita kalau kita nak buat orang dewasa nak buat kita mesti set masa kita at least ada contohnya sejam satu hari jangan fail kemudian usaha fokuslah kita kena buat dan yang ketiga kita mesti konsisten istiqama buat hari-hari sebab benda ni stres jangan ingat dia orang sampai ke tahap tu dengan sambil level sebab dia orang ni macam wali ke dia orang ni dapat dapat minum minum produk apa-apa ke dia dah hidup. semua disebabkan latihan yang dahsyat visualis yang dia dapat tu yang saya nak train build pada dia orang ni untuk nak snap benda tu di hadapan mata yang first sekali saya suruh dia orang tulis ayat muka surat tu ikut baris-baris semua yang sama tulis seratus kali Tulis, tulis, tulis First step Boleh tak kita buat? Second Lepas dia dah tulis tu Basic tulis satu ayat lah Satu ayat, satu ayat Ayat yang sama Corak yang sama macam mana dalam Quran yang Lepas tu Lepas dah habis seratus kali tu Dia basically dah hafal lah Dah tafal. hafal Walaupun macam tu Don't stop Baca, tengok seratus kali Itu dah discount lah Seratus kali tengok Tengok contohnya innal ladzina kafaru zawna 'alaihim an tadrum la yumino. terus tengok walaupun ni dah hafal ada orang ni bila dia rasa dia hafal innal ladzina kafaru zawna 'alaihim an tadrum la yumino. Ni yang menyebabkan hafalan terganggu sebenarnya. Tengok tengok so dia akan macam la mum zup zup zup zup, zup, zup, zup dia, dia masuk dalam mata. Bila mana dah macam tu dah sampai 100 kali ni sebenarnya baca 30 kali tu dah peninglah. Kan? baca tujuh pukulan kali dah rasa macam nak muntah lah macam, hai, tengok benda yang sama je lepas tu benda tu dah macam nampak depan mata lepas daripada tu memang kita dah ingat tapi seratus kali lagi tanpa tengok 100 times Bapa banyak masa tu banyak tau oh. lepas tu saya kalau tak ada Determination yang kuat Memang tak boleh buat Dan kita kena tahu Bila anak-anak buat macam tu Berapa lama sikit Dia akan mula drop akan Mula Semangat dia akan Jatuh Kita tugas kita tu Nak make sure benda tu Kekal kat atas Macam-macam Benda yang kita buat Macam-macam Yang kita kena nak Nak bagi dia orang terus Sebab bosan kot Ulang benda yang sama Tengok-tengok macam tu kan tapi bila dia buat macam tu Dia akan ingat Dan kemudian esoknya Jangan ingat Satu hari tu stop That way No Esoknya Ayat yang sama Buat 50 kali tengok 50 kali tak tengok Yang baru tu Macam tu lah, Macam yang saya sebut tadi Kemudian Hari yang ketiga Ayat yang sama Yang kita baca Tiga hari sebelum tu Yang pertama tu Kurangkan lagi separuh 25-25 Hari keempat Kurangkan lagi 12-12 Hari yang seterusnya 6-6 Hari yang seterusnya 3-3 Lepas tu lebih kurang Dalam 6 Ataupun seminggu Kita ulang ayat yang sama That way Lepas tu Okay Dah Tak payah ulang lah Dah boring lah Dah masak lah. Dah memang Susah lah Lepas tu Bila dia hafal Dia hafal sampai Saya galakkan Katakan dia orang dah hafal Sampai beberapa ayat Sampai bawah reverse balik sebab reverse ni dia akan buat, buatkan kita record kita ingat lah macam kalau tak orang ni baca ikut sedap mulut je kan sebab tu kadang-kadang saya tanya kepada student student yang saya rasa macam dia tak ni saya tanya ayat yang terakhir dalam surah oh walaumatuh oh, sya'urna ilah insya'Allah rabbul alamin Ah, stop kat mana? kat mana sebab mulut ni tak biasa nak sambung lah dia tak nampak lagi kat mana tapi kalau dia nampak dia tahu oh, ni last ayat tapi sebab biasanya kita hafal dengan, dengan lidah. Kita tak hafal location by location. So itu yang kita nak build. So bila boleh buat macam tu insyaAllah benda tu akan record. Tapi tengok tak betapa banyak masa yang digunakan untuk one ayat. Kita pula baru baca 10 kali dah rasa macam ingat. Ah, saya tak boleh lah hafal mungkin saya dah tua. Padahal kita baru buat 10 kali je. Baru buat berapa sikit je. Jangan compare. Jadi sebenarnya it's not tentang usia ke apa Tapi semua orang boleh buat Cuma mungkin kita lambat sikit mula-mula Sebab kita tak biasa Tak didedahkan mula-mula Tapi insyaAllah buat macam tu beberapa bulan Kita akan tengok Orang ada yang diorang ni baca 10 kali pun diorang dah boleh dah boleh nampak Buy baris berbaris. Dia dah boleh Maksudnya improvement lah Sebab kita nak diorang ni Punya processor tu up so sebab dia bukan hari-hari tahun depan dia kemampuan yang sama tak dia orang buat seriously kita akan tengok tahun depan dia punya improvement tu dah dahsyat sampaikan dia boleh baca berapa kali dia dah boleh scan lah dia boleh ingat lah so kita tak risau dia saja saja lain lepas tu akan jadi mudah lah sebab tu para ulama' lu dahsyat macam mana dia boleh kuasai ilmu ni dahsyat sebab dia daripada kecil dia dah training that way jadi dia tu yang dia tu ulama' ni baca sekali baca boleh ingat ni boleh baca sekali ingat Bukan sebab dia orang genius mata-mata Tapi Training Sebab ramai sangat ulama macam tu Kalau genius ni Mungkin satu dalam satu kurun Mungkin keluar lah macam tu Ataupun dia keluar-keluar Dia tak sihat Tapi dia terror tiba-tiba Tapi ulama dia macam tu Gaya ni ha. Jadi so Kita cuma kita sekarang ni Sebab dah tak asah Sebab everything kita leave to the computer So Prosesnya kita lemah So kita nak anak kita balik up. So lepas tu sebab tu tauri subject lain semua insya-Allah dia boleh kecap. Insya-Allah. So nothing secret but dia cuma perlukan masa, konsisten usaha. Tahap dahsyat. Dan insya-Allah bitaufik. <laughs> Okey. Rasa-rasa boleh buat? insya Insya-Allah. Hmm. <coughs> dan nak tahu uh, macam diorang ditanya tentang berapa ayat sebelum, berapa ayat sebelum itu matematik je lah diorang dah tahu nombor ayat ni semua, tolak tambah tolak tambah je lah ayat, contoh kalau kita kanya, oh ayat ni, ni ayat nombor 50 tanya 25 sebelum dia tahu ayat 25 lah maksudnya so dia tahu ayat tu apa so it's easy Sebab kita tengok. Ha? Oh okey. Maksudnya kita tengok macam mana Isak bin Rahway Isak bin Rahuya ulama hadis meninggal tahun kita tahu 238 Hijrah tu. Dia kata aku hafal dalam sebahagian reward 70,000 aku sebahagian ribu hadis seolah-olah so, hadis tu depan mata dia dia ribu 100,000 hadis macam mana dah hafalan tu depan mata dia? So, yang ni tak ada apa. Bukhari bila mana orang bagi tahu Isak bin Rahuya punya ability dia macam tu? Dia relax lah, dia kata Kau impress 100 ribu hadis Macam tu, kau tak jumpa orang yang zaman ni Dia boleh hafal 200 ribu hadis semua tu Dari mata dia, maksudnya dia nak Masukkan diri dia, tapi dia tak Belagak lah, tapi orang yang tanya Tahu, lah. dia, maksudnya Dia lah Tapi benda tu tak mustahil Sebab Bila kita dah biasa insyaAllah uh, Mata kita ni Memori kita ni maybe Bolehlah power macam Kamera One Plus Ataupun <laughs> Dia boleh snap Screenshot sikit Macam itulah Serba sedikit Okay So Saya uh, Kesiankan sahabat-sahabat Astro -sahabat Yang menunggu lama Jadi Kita jumpa lagi insya Allah Pada masa yang akan datang uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh